Озвучено книжкова хмаринка. Частина друге. Буря століття. Акт перший. Йде монтаж сцен першої частини і закінчується він фінальним кадром. Тигрина хижа особаліно же накладена на зображення перехрестя в центрі міста. Центр міста вночі. Завірюха, як із ланцюга, зірвалася. Сніг летить густо і сильно, і будинки здаються примарами. Вітрини Мейн-стріт вже починають замітати кучугурами. Коли тане обличчя ліножа над містом, виникає звук, тихий спочатку, він набирає сили до максимуму. По Мейн-стріт тягнеться ланцюжок вогнів і чути шум моторів. Народ підтягується до мерії. І туди ж біжить вулицею Ферт ендрюс мотиляючись з боку в бік, ковзаючи, падаючи і підводячись знову. Навіть не намагаючись обійти кучугури навколо будівлі, він ломиться навпростець. Наближається до групи чоловік 7-8, що йдуть до мерії на лижах. Один із них Біл Тумі запитує. «Ферде, де пожежа?» Оскільки Ферд – пожежник, у нього на спині нашивка пожежного депо Літл Тол Айленда. Друзі Біла мало не падають зі сміху. «Розвеселити островитян? Тут багато не треба. Ви вже мені повірте, а ці хлопці ще й прийняли трохи з нагоди бурі». Ферд наче не чує. Знову підвівшися, рветься до мерії. Будівля магазину Майка Андерсона поросить під штормовим вітром. Терасу вже занесло кучугурами. Штормові віконниці деренчать у пазах. Пікап Пітера Готсо і машина Моллі видно майже тільки як горби снігу. Але пікапу це вже все одно. Пітеру ним більше не керувати. В офісі Констебля, хечто стоїть там, де ми залишили його в кінці першої частини, і дивиться, не відриваючись, на ноги Пітера Готсо, що висять. Поруч перевернутий стілець, на який вставав Пітер, надягаючи собі на шию петлю. А ось і плакат, який Пітер повісив собі на шию. «Дайте мені те, що я хочу», написано по всьому аркушу стрибаючими літерами серед тростин, що танцюють. А вгорі написана закінчена думка, такими величезними буквами, що вони просто кричать. «Дайте мені те, що я хочу, і я піду». Хеч переводить погляд з висячих ніг на ліножа що сидить у клітці, підібравши ноги на ліжко. Обличчя з невиловимою усмішкою виглядає з розсунутих колін. Очі його знову нормальні, але все одно він випромінює ту ж хижість, той самий тигриний холод. Так, він замкнений, але що за смішна ця клітина з дерев'яною підлогою та саморобними звареними прутами. Хеч починає розуміти, що це він у біді, замкнений із цим тигром у людській подобі. Ми можемо зробити ще один крок. У біді все місто. І до хетча, що стоїть між тілом, що висить, і безмовно дивлячимся ліножем, це починає доходити. «Ти на що це дивишся? Це ти якось змусив його це зробити? Написати ось те, що має на шиї, і повіситися? Це ти?» Від ліноша нічого. Він тільки сидить і дивиться на хетча. З хетча, мабуть, вистачить. І він іде до дверей. Тобто намагається йти – але не може стриматись, починає поспішати і просто кидається до них. Хапає ручку, повертає, смикає двері, а там стоїть якась постать. Вона хапає хетча, і хеч волає. Крупним планом Піппа в мерії. На очах у неї пов'язка, у руці хвіст, тобто згорнута в трубку носова хустка. З устромленою шпилькою, вона повільно наближається до аркуша паперу, приклеєного до стіни. На цьому аркуші Молі Андерсон намалювала усміхненого ослика. Навколо Піппі зібралися всі діти з дитячого садка Моллі, крім одного. Френк Брайт спить неподалік розкладачки. Вони з азартом кричать «тепліше» і «холодніше», стежачи за рухами піпи. Тут Ральфі, Дон Білл з Гаррі Робішо, Хейді Сент-П'єр, Бастер Карвер і Саллі Гоцца. Осиротіла, але ще на щастя цього не знає. На задньому плані Кет Уізерс, Мелінда Хетчер та Лінда Сент-П'єр готують ліжка. Неподалік, скупою ковдер на руках, стоять Джордж Кірбі, Генрі Брайт та Робі Білс. Карла Брайт підходить до Моллі, яка керує дитячою метушнею. «Вечірні заняття?» «Швидше розваги», – відповідає Моллі, – «але...» Піппі вдається приставити хвіст приблизно до заду ослика. Коли вони заснуть, я збираюся дістатися найближчої бочки алкоголю і змусити її зникнути. «Я тобі нальлю», – каже Карла. «Я наступний», – кричить Дон Білс. «Домовилися», – відповідає Моллі Карлі. Знімає пов'язку з Піппи і вдягає на Дона. А горі в мерію вривається фарт Ендрюс із дикими очима, критий снігом із голови до ніг. І репетує на всю силу своїх легень. «Лоїд Уішмен мертвий!» Припиняється вся метушня. Все зупиняється. Сорок осіб, чи п'ятдесят, повертаються до Ферда. У центрі групи стоїть Урсула Готсо із планшетом. А діти все ще розважаються, кричачи «тепліше і холодніше» Дону Білзу, який намагається приробити ослу Але дорослі повернулися на крик Ферда. Робі Білз кидає купу ковдр, яку тримав у руках, і йде до сходів. В офісі Гетч історично відбивається від рук невідомого, але... «Хетч!» кричить, «Майк, припини!» «Стій, Хетч!» – дивиться на Майка, і його страх змінюється полегшенням. Він міцно обіймає Майка, хіба що тільки не покриває його обличчя поцілунками. «Якого?» – починає Майк, але тут поверх плеча свого помічника бачить, що сталося. Усунувши Хетча, повільно проходить до тіла. Що висить? Дивиться. Потім дивиться на Ліножа. Лінож посміхається. У мерії Ферд, захлинаючись, кричить. Лойту Ішман покінчив самогубством, розвалив собі голову сокирою. «Господи, жах який! Кров усюди! Знизу піднімається Робі. Його дружина Сандра, маленька та непомітна, намагається взяти його за плече, можливо, шукаючи опори. Робі струшує її руку, не дивлячись зовсім, як це у них буває, навіть у звичайних ситуаціях, і йде до Ферда. Ферд захлинається словами. «У житті такого не бачив вибити собі мізки», і на новій машині щось написав, незрозуміло що. Візьми себе в руки, Ферде. Ферд перестає бурмотіти, І тиша така, що муха пролетить, чути буде. Крім, звичайно, гуркоту шторму ззовні. Очі Ферда наповнюються сльозами. Робі, навіщо було Лойдеві собі голову розвалювати, адже він одружувався, збирався наступної весни. А в офісі констебля так само захлинається словами хеч. «Я вийшов тільки в сортир потім каву собі налити, а він був, ну, зовсім нормальний». Майк пильно дивиться на Ліноша. Лінош не відводить погляду. «Що ви з ним зробили?» – запитує Майк. «Допоможи мені його зняти». Майк відповідає, хоч я не знаю, чи зможу. «Зможеш». Хоч дивиться на Майка благаючим поглядом. «Випустіть мене, і я вам допоможу, Майк Андерсон. Чемно пропонує Лінош». Майк кидає на нього погляд і знову повертається до Хетча, а Хетч зблід, і на обличчі у нього піт. І все ж Хетч робить глибоке зітхання і киває. Окей. За магазином до вантажного майданчика під'їжджає снігохід, і звідти виходять двоє у товстих нейлонових штормових костюмах. Через плече у них гвинтівки. Це Кірк Фрімен та Джек Карвер. Наступна зміна. Піднімаються сходами. В офісі Майк з Хетчем щойно вкрили Пітера ковдрою – Видно його рибальські чоботи. і тут лунає стукіт у двері. Хедж Охає і кидається до столу, де лежить пістолет поруч із саморобним плакатом, знятим із шиї самогубці. Охолонь хапає його за руку Майк, потім підходить до дверей і відчиняє. У вихорі вірюхи валюються Кірк і Джек, тупочучи ногами і струшуючи сніг. Кірк проголошує: "Буря там чи не буря, а ми прибули!" І він помічає накритий ковдрою труп. «Майку хто це?» «Пітер Гоцо», – відповідає Джек Карвер, явно борючись із нудотою. «Це його чоботи». Джек обертається до Ліножа, Кірк стежить за його поглядом. Вони ще не включилися у ситуацію, але інстинктивно розуміють, що без Ліножу тут не обійшлося. Чують його силу. У кутку раптом тріщить рація. Голос Урсули. «Майк сюди! Майк! Андер! Через ходу лойд, Виш Мері терміново!» Останнє слово чути майже ясно. Майк і Хедж дивляться тривожним поглядом. «Що ще?» Майк підходить до полиці з рацією та бере мікрофон. «Урсула, повтори повідомлення, повтори і повільніше, Бога ради!» Він відпускає кнопку. Напружена пауза. «Ойт, Шмен, Верт сказав, робі, Білс, Генрі Брайт, ти мене єш?» У Майка виникає ідея. «Вийди та впіймай її на рацію всюди ходу. Як тільки знатимеш, що там, повертайся». «Іду», – відповідає Хеч і прямує до дверей, але зупиняється. «А ти як?» «Але ж він замкнений», – відповідає Майк. У Хеча в обличчі ще більше сумніву, ніж раніше, але він все ж таки виходить. «Майку», – запитує Кірк Фрімен. «Ти хоч скільки-небудь розумієш, що тут робиться?» Майк піднімає руку, ніби говорячи потім-потім. Виймає з кишені пакет і гортає фотографії, зроблені у будинку Марти Кларентон. Вибирає фотографію, написана дверима. Кладе її поруч із запискою, яку Хедж зняв із шиї Пітера Готца. Написи ідентичні, навіть тростина така сама, як ті, що танцюють по всьому папері. «Що тут чорт забирає, відбувається?» – запитує Джек Кервер. Майк випростовується, і тут ще бачить дещо. Вся сітка кросворда Хеджа заповнена варіаціями «дайте мені те, що я хочу, і я піду», а в чорних квадратах – маленькі тростини. «Убий мене ж, якщо я розумію», – каже Майк. В офісі Марії Урсула намагається щосили добитися користі від мікрофона. За нею із заклопотаним виглядом кілька чоловіків і жінок. Серед них Сандра Біллс та Карла Брайт. «Майк, чуєш мене?» – пробує Урсула. «Ти з ним зв'язалася?» – запитує вона. Цей клятий вітер позбивав всі антени. Тут та, мабуть, на всьому острові. Серед перешкод пробивається голос Хетча. «Урсуло, ти мене чуєш? Відповідай!» «Чую, я тебе чую! Ти мене чуєш, Ол «Не надто добре, але краще, ніж раніше. Що там у вас?» Ферт Ендрюс каже, що Ллойд Уішмен наклав на себе руки в пожежному депо. «Що?» «Лише це не схоже на жодне самогубство, про яке мені доводилося чути». Ферт каже, що Ллойд розвалив собі сокирою голову. І зараз туди поїхали Роббі Біллс та Генрі Брайт. Роббі сказав оглянути місце події. «І ти їх відпустила?» – запитує голос Хетча крізь тріск перешкод. Карло забирає мікрофон в Урсули. «А як би ти його зупинив? Мого чоловіка він ледве не силою собою тягне». Хетч сидить за кермом всюди хода з мікрофоном у руках і обмірковує те, що зараз почув. Події вирвалися з-під контролю, і Хетчу це зрозуміло. Нарешті він знову піднімає мікрофон до губ. «Я говорю з машини, Майк в офісі, з цією людиною, ну, заарештованою». «То прийшли його сюди», – вимагає крізь перешкоду голос Карли. «Ну, розумієш, у нас тут у самих дещо надзвичайна ситуація». У мерії Моллі вириває мікрофон у Карли. «Що з Майком, хеч? Відповідай!» Хеч у машині зітхає з полегшенням. Принаймні на це питання він має задовільну відповідь. «З ним все нормально, Моллі. Нічого з ним не сталося. Слухай, я мушу йти йому доповісти. Я говорю зі всюди хода в служби острова». Він опускає мікрофон одночасно з полегшенням та заклопотаністю і вішає його на місце. Потім відчиняє двері і виходить у бурхливу бурю. Майк поставив машину поряд з пікапом Гоццо, і Хедж піднявши очі, бачить примарне обличчя Ліножа, яке посміхається йому з місця водія. Очі в Ліножа не проникно чорні. Хедж, ахнувши, відсахується назад. Коли він знову дивиться у вікно пікапа, там немає нікого. Примарилося, мабуть. Він йде до сходів тераси і раптом різко обертається, ніби намагаючись упіймати поглядом те, що в нього за спиною. Там нічого. Хедж іде далі. Крупним планом Лінош усміхається. Він точно знає, що побачив геч у вікні пікапа Готсо. Двері пожежного депо відчинені. Ферт не подумав їх зачинити, коли кинувся геть від трупа свого напарника, і аварійне освітлення в гаражі кидає світ-світ на сніг. З'являється світло фари, одночасно чути завивання двигуна снігохода. Снігохід під'їжджає із одного боку, звісно з Водійського. Виходить Роббі, а з іншого Генрі Брайт. «Я взагалі не знаю, Роббі», – починає Генрі. «Ти думаєш, ми могли б чекати на Андерсона? Такої ночі. Хтось повинен був цим зайнятися, і ми виявилися найближчими до місця події. А тепер пішли». Роббі рішучим кроком прямує до дверей, і Генрі трохи повільно йде за ним. «У гаражі поруч із найближчою машиною стоїть Роббі». Він відкинув з голови каптур і знову втратив істотну частину своєї натутої ваги. У руці у нього пістолет, і зараз ствол дивиться на підлогу. Вони з Генрі дивляться напружено. Тікаючи, Ферд залишив на підлозі криваві сліди. Тепер їм обом уже не хочеться цим займатися. Але, як достеменно сказав Роббі, вони на місці події, і тому вони оминають пожежну машину. Ось вони її обійшли. І відразу очі у них вилазять з орбіт, а обличчя перекошує Огита. Генрі хапається обома руками за рот, але це мало допомагає. Він згинається навпіл, випадаючи з кадру, і чути звук блювання, тільки голосніше. А Робі дивиться на закривавлену сокиру. Вона лежить на очах біля чобіт Лойда Уішмана. Камера ковзає вгору бортом машини і показує слова, написані фарбою, червоною, як кров. «Дайте мені те, що я хочу, і я піду». Розширені очі Робі Білза. Він уже уникає розгубленості та страху там, де живе паніка, і де приймаються по справжньому страшні рішення. А на Атлантик стріт виє буря, чути гучний тріск дерева, що не витримало, і з гуркутом падає на вулицю Гілка, зминаючи дах припаркованої машини. Буря все посилюється. В офісі констебля Джек Карвер та Кірк Фрімен заворожено дивляться на ліноже. А Майку стоїть біля столу, дивлячись на зловісний кросфорд на екрані. Фотографії досі у нього в руці. Коли Джек робить крок до клітки, Майк каже, не дивлячись. «Не підходь туди». Джек відразу зупиняється з винним виглядом. Пройшовши через магазин, повертається Хедж, обтрушуючи сніг на кожному кроці. «Урсула каже, що Лойту Ішмен лежить мертвий у пожежному депо». «Мертвий?» – сіпається Фріман. «А що з Фердом?» «Ферд його і знайшов», – Відповідає Хедж і сказав, що це самогубство. Але начебто Урсула боїться, що це вбивство. Майк Роббі Біл сповіз Генрі Брайта. Схоже, огляд місця події. Джек Карвер за цих слів хапається за голову, але Майк навряд чи реагує. Він зберігає холоднокровність, хоча гарячково думає. «Як ти вважаєш, вулиці ще прохідні?» – запитує він хетча. «Навсюди ході?» – «Так». «До півночі точно, а потім...» Він знизує плечима з виглядом «хто знає». «Візьми кірка і їдьте до депо. Знайдіть там Робі з Генрі. Дивіться в обидва і будьте обережні. Сакрийте приміщення, а їх привезіть сюди. А ми...» Він дивиться на ліножа. «А ми тим часом доглянемо нашого нового приятеля. Впораємося Джеку». «Навряд чи це вже добрий план», – починає Джек. «Може і ні, але зараз це єдиний план. Вибач, але це так». Все це не викликає ентузіазму у народу, але командує Майк. Хеч та Кірк Фрімен виходять, застібаючи куртки. Очі Джека знову дивляться на ліноже. Коли двері за ними зачинилися, Майк знову починає перебирати фотографії. Раптом він зупиняється і дивиться на фотографію крісла Марти великим планом. На обличчі Майка спонтанність і здивування. Ретроспекція. Майк у кімнаті Марти Кларендон. Ретроспекція. Вовча голова на тростині крупним планом. Нам в обличчя дивляться вишкірені, закривавлені зуби та очі, як у вовка примари при ударі блискавки. Затемнення. В офісі констебля Майк викладає поряд три фотографії крісла. «Немає її!» – каже він. «Кого немає?» – питає Джек. Лінош піднімає голову і приставляє палець до підборіддя як манірна дівчина. І трохи посміхається. Майк йде до град. У дорозі, не дивлячись, прихоплює собі стілець, щоб сісти – але його очі не відриваються від ліножа, Фотографії – все, що у нього в руках. «Начебто ти велів триматися від нього подалі», – несхвально зауважує Джек. «Якщо він мене схопить, що завадить тобі його застрелити», – відповідає Майк Револьвер на столі. Джек дивиться на стіл, але не робить жодного руху в його бік. Бідолаха нервує все сильніше. Біля берега причал майже зметений штормовим прибоєм. Маяк на мисі стоїть прямою побілілою голкою під снігом – що валить цілими пластами. Промень його ходить по колу, і хвилі високо злітають довкола. Апаратна маяка повністю автоматизована і тому пуста. Блимають і спалахують вогники. Вітер виє оглушливо, і стрілка анемометра хитається між 60 і 65 милями на годину. Чути, як тріскотить і стогне вся будівля. піна хвиль заливає вікна, залишаючи краплі на склі. Зовні величезна хвиля, чудовисько на зразок тієї, що знесла склад Пітера Готца, вдаряє вмис і ледве не змиває маяк. У апаратні б'ються вікна, вода заливає апаратуру. Хвиля йде і все працює. Поки що. З пожежного депо виходять Роббі Біллс та Генрі Брайт, зігнувшись проти вітру. Це вже не ті люди, які входили, особливо вражений Роббі. Він виймає зв'язку ключів, ключі у нього є майже від усього, що тільки замикається на цьому острові, прерогатива менеджера, і починає їх перебирати, маючи намір замкнути двері. Генрі невпевнено торкається його руки. Їм знову доводиться кричати, перекриваючи шторм. «Слухай, а чи не треба нам хоч зазирнути на гору?» – несміливо запитує Генрі. «Подивитися, раптом там хто?» «Це робота констебля», – сухо відказує Робі. Він бачить погляд Генрі, який явно говорить: Тепер ти по-іншому заспівав, але наміру не змінює. Щоб змусити Робі піднятися нагору після того, що він бачив унизу, знадобилося б набагато більше, ніж думка Генрі Брайта. Робі знаходить ключі і повертає його в замку, замикаючи депо. Ми переконалися, що жертва мертва, і ми відгородили місце злочину від сторонніх. Цього достатньо, а тепер пішли. Педантичний Генрі все ще заперечує. Ми не перевірили, що він мертвий взагалі. Ні пульс, ні помацали, ніщо. У нього мізки розкидані по всьому борту машини номер два. То нахріна ж йому ще й пульс мацати? Ну і ще на горі там може бути хтось. Джейкс Сів'єло або Дюан Палсфір, наприклад. На душці чергувань лише два імені. Ферт Ендрюс та Ллойд Уішмен. Якщо там є ще хтось, то це, напевно, приятель цього ліноже. «І я не хотів би зустрічатися з його приятелями, якщо ти не наполягаєш. А тепер пішли». Він хапає Генрі за рука в куртки і фактично тягне його до снігоходу. Включає мотор і нетерпляче газує, поки Генрі забирається на своє місце, потім різко розвертається і прямує вздовж у вулицею. У цей момент із бурі виринає всюдихід служби острова. Хеч виходить зі всюдохіда з ліхтарем у руці. Робі відкидає брезентові дверцята снігохода і висовується назовні. Він впізнав Хетча і знову сповнився свідомості власної важливості. Знову всім доводиться кричати, інакше не розібрати слова. «Заберись з дороги, Хетчер, якщо хочеш розмовляти, можеш їхати по мене до мерії». «Мене послав Майк. Ти йому потрібний в офісі констебля. Генрі, ти теж». «Боюся, що це неможливо», – відповідає Робі з глузливою вічливістю. «Нас у Марії чекають дружини та діти, і якщо Майк Андерсон пізніше захоче когось із нас поставити на зміну – чудово, але поки що. Ллойд Уішмен мертвий!» – перебиває його Генрі. «І там щось написано на борту пожежної машини. І якщо це записка самогубці, то така дивна, що й уявити важко». Підходить Кірк, притримуючи обома руками капелюх. «Гаразд, поїхали», – каже він. «Знайшли місце для дискусій». «Згоден», – відповідає Робі. «Йому все це набридло. Продовжимо дискусію у мерії, там тепло. Він намагається зачинити дверцяти снігоходу, але Хедж вчіплюється в ручку і не дає. Пітер Гоцо теж мертвий, він повішався. Пауза. І теж залишив незрозумілу записку. Робі і Генрі втрачають дар мови. Майк просив мене поїхати і привезти тебе, Робі Білс, І це я зараз і роблю. І ти зараз поїдеш зі мною до магазину. І вистачить балаканини на цю тему. «Давай краще поїдемо», – звертається Генрі до Робі. «Це вже точно підхоплює і швидше». «Пітер Гоца», – вимовляє майже про себе Генрі. «Боже мій, з чого це він?» Робі доводиться робити те, чого він не збирався, і це виводить його із себе. Зі злістною посмішкою він звертається до Хеча, який так само рішуче стоїть і тримає ліхтар. «Це ж ти весь час ставиш того безглуздого манекена на терасу. Чи ти думаєш, я не знаю?» Про це ми можемо поговорити пізніше, якщо захочеш. А зараз у нас тут велике лихо, і справа не тільки в бурі. Я не можу змусити тебе включатися і допомагати, якщо ти не хочеш. Але точно можу тобі сказати. Коли це все скінчиться, люди знатимуть, що тебе просили, і що ти сказав ні». «Я поїду, хеч, каже Генрі. «Гарний хлопчик», – схвалює його Кірк. Генрі відчиняє свої дверця та збираючись вийти і сісти до Хетча. Робі хапає його за куртку та втягує назад. «Гаразд», – каже Робі Хетчо. «Але я це запам'ятаю. Справа твоя. Ти замкнув депо?» «Звичайно, замкнув, зневажливо кидає Робі. Чи ти мене задурня вважаєш?» Хетча так і підмиває відповісти, але він наперед налаштував себе на максимальну дипломатичність. Він тільки киває і йде до всюди ходу, упираючись проти вітру. Промінь його ліхтаря вирізує дуги падаючого снігу. Генрі знову відчиняє свої двері щоб його гукнути. «Хеч, не зв'яжешся по рації з мерією?» Хедж піднімає великий палець на знак згоди і сідає у машину. Дає газ та повільно розвертається назад до магазину, розкидаючи сніг усіма чотирма колесами. За ним їде снігохід, яким керує Роббі. Хеч у всюди ході говорить у мікрофон. «Урсула, ти мене чуєш, Урсула? Відповідай!» У мерії навколо Урсули зібрався пристойний натовп стривожених осіб. Серед них Ферт Ендрюс, вже без куртки, загорнутий у ковдру, щось піє гаряче. Ще виділяються Моллі, Карла та Сенді, з якою зараз Дон. «Сула!» – долинає голос хеча. «Відпо...» Сула не відповідає, притискаючи мікрофон до плеча і неспокійно дивлячись на натовп, який тіснить її все сильніше, бажаючи почути свіжі новини. «Так, це її сусіди, але...» Першою, її реакцію зауважує Моллі та повертається до натовпу. А ну, люди, дайте місце Урсулі, відійдіть назад, і якщо ми щось почуємо, ви відразу дізнаєтесь. Відійдіть, відійдіть, приєднується до неї Тесі Маршан. Якщо вам нічого робити, йдіть вниз і дивіться бурю по телевізору. Чорта з два, відповідає Аптон Белл. Кабель здох. Все ж таки Натов відступає, звільняючи місце Урсулі. Вона встигає кинути вдячний погляд на Моллі, на Тесі, потім бере мікрофон і натискає кнопку передачі. Чую тебе, Хеч, хоч і ледь-ледь. Говори повільно та голосно, прийом. Зробі та Генрі все гаразд, відповідає Хедж з машини. Я хотів тільки це вам сказати, прийом. У мерії Сандра Біллс та Карла Брайт з полегшенням зітхають. Дон, який ніколи не сидить без діла, якщо є іграшки, які можна ламати, і діти, яких можна ображати, вириваються з рук матері та біжить сходами вниз. У тата все добре. Мій тато – міський менеджер. Він може надіслати футбольний м'яч за дев'ять миль. Він продав на мільярд мільярдів доларів страховок. Хто хоче грати у «Мавпу»? Лойту Ішмен справді мертвий хеч. Хеч у машині нарішуче переглядається з Кірком Фріменом і жодної підтримки від нього не отримує. Хеч у скруті. Яку інформацію повідомити, а яку притримати – це вирішувати Майку. Така у нього робота. Він кидає погляд у дзеркало заднього виду, просто перевірити, що снігохід їде за ним. Е, «Я поки не знаю подробиць, Урсі. Скажи тільки Сенді та Карлі, що їхні хлопчики трохи затримаються. Майку вони ненадовго потрібні». Голос Урсули долинає крізь густі перешкоди. «Що там? Цей замкнений? Моллі... Знати?» «Погано чути, Урсуло. Тебе весь час забиває. Я спробую зв'язатися з тобою пізніше». «Служби острова. Кінець зв'язку». Він вішає мікрофон із звинним полегшенням, бачить спрямований на нього погляд Кірка, і злегка знизує плечима. «А чорт його знає, що я маю їм говорити! Нехай Майк вирішує, за це йому платять!» «Ага», – каже Кірк. «Цілком прогодуватися вистачить, і ще на лотерейні квитки трохи залишається». В офісі Констебля Майк сидить на стільці біля клітки. Ліно сидить на ліжку, притуляючись спиною до стіни і розставивши коліна. Вони дивляться один на одного крізь грати. На задньому плані біля столу на них обох дивиться Джек Карвер. – Де ваша палиця? – запитує Майк. – Нема відповіді. – У вас була тростина, і це мені відомо. Де ж вона? – Нема відповіді. – Як ви потрапили на Літл Толл Айленд, сер? Нема відповіді. Майк бере в руки фотографію, написана дверима вітальні марти. – Дайте мені те, що я хочу, і я піду. Ви це написали. – Нема відповіді. – То чого ви хочете, сер? Немає відповіді, але щось блеснуло в очах заарештованого. У засмієній усмішці майнули кінчики зубів. Майк чекає, але нічого більше не відбувається. «Андре Лінош», – каже Майк, – «Вочевидь, ви француз, у нас на острові багато народу із французькими предками. Є у нас Сент-П'єри, Робішо, Біссонети». «Нема відповіді». «Що трапилося з Пітером Готсом? Ви маєте до цього стосунок?» «Нема відповіді». «Звідки ви знали, що він продає у себе зі складу траву? Просто припустили?» І несподівано Лінош відповідає, «Я багато чого знаю, Констебль. Наприклад, я знаю, що ви, коли навчалися в університеті штату Мен, і вас могли вигнати за двійку з хімії з другого курсу, ви на семестровому екзамені шахраювали. І про це не знає навіть ваша дружина, як я пам'ятаю». Майк вражений. Він не хоче показувати цього Ліношу, але не може приховати. «Не знаю, звідки ви знаєте, але тут ви помилилися». «Я збирався це зробити. Я навіть написав шпаргалку, містер Лінош, і збирався нею скористатися, але останньої миті викинув». «Так, за багато років ви змогли переконати себе, що це так і було. Але зараз ми знаємо правду. Вам треба було колись розповісти про це Ральфі. Відмінна вечірня казка на тему, як тато закінчив коледж». Лінош переносить свою увагу на Джека. «А от ти ніколи на іспитах не шахраював, правда?» «Ти ніколи не ходив до коледжу, і ніхто тебе не чіпав, скільки б ти двійок зі школи не тягав». Джек витріщає на нього очі. «Але тебе все одно посадили б у в'язницю за побиття, як би зловили. Адже пощастило тобі торік, правда? Тобі і Люсьєну Фурньє, і Алексу Хаберу. Вдачливі хлопці!» «Заткнися!» – кричить Джек. «Цей тип вам дуже не сподобався, правда? Шепелявий якийсь. І з блондинистими кучерями, як дівчисько». Не кажучи вже про ходу. І все-таки троє проти одного, та ще з більярдними киями. Неспортивно. Лінош видає корене. <клух> Джек робить крок до столу, стискаючи кулаки. «Я вас попереджаю, містере!» Лінош продовжує посміхатися. «А хлопчина залишився без ока. Це як?» «Можете самі поїхати подивитись. Він живе у Льюістоні. І через око в нього кріптешинова пов'язка, яку сестра йому зробила». Цим оком він не може плакати. Слізна протока заросла. Лежить він на ліжку безсонною ніччю і слухає, як їдуть машини Лізбон-стріт або грає самодіяльний оркестр. З тих, що може виконати будь-яку пісеньку, якщо це Луї-Луї або Висюлька. І молиться святому Андрію, щоб повернувся зір на лівому оці. Машину він також більше водити не може. Втратив глибинний зір. Це буває при втраті ока. І навіть читати не може довго бо від цього йому болить голова. І все одно у нього хода гидка, і шепелявить так само, і вам, хлопчики, сподобалося, як у нього волосся спадає на обличчя. Хоча ви ж про це одне одному не сказали, ні. Вас це начебто завело, начебто цікаво стало. Як це буде, якщо по них провести рукою?» Джек хапає зі столу пістолет і спрямовує на клітку. «Заткни пащу, бо я тобі її заткну!» «Поклади пістолет Джеку», – наказує йому Майк. Лінош не ворушиться, але від нього виходить якесь темне сяйво. Тут не допоможуть контактні лінзи або спецефекти – це все його обличчя. Сказ, що вселяє ненависть, владна. «Ось ще одна дитяча казочка для штормової ночі», – каже він, змінюючи інтонації. «Я прямо бачу, як ти сидиш біля ліжка, обійнявши синочка за плечі». А зараз, Бастери, тато тобі розповість, як вибив око в одного неприємного типу в більярдним києм, бо. Джек тисне на спуск. Майк падає зі стільця, спустивши крик болю. Ліно ж на ліжку не ворухнувся, а Майк лежить на підлозі обличчям униз. Затемнення кінець першого акту.